Frecvența, cititor de proză. Ciclul uh, idioțenii, uh, gândurile se numesc alarme. Seara târziu, și mai ales devreme, când port halatul tău ca pe o vină, mi urli sistematic printre perne ca o alarmă proastă de mașină. Apoi privesc în praful din icoană, depusolat și rătăcit, pe o rână, când sun ca o alarmă aeriană în fiecare zi cu sec din lună. Noaptea nu tremur, dar nu visez nimic. Când toată lumea încearcă fiind să doarmă, eu meditez sub pătura din plic, inconștient de noata alarmă. Sunt alarmat și prost dispus oriunde, Alarme îmi sună în ceasul singur cuc. Sub zborul cocoșat se mai ascunde câte o alarmă două și se duc. Seara târziu și mai ales devreme, când dau halatul jos ca pe o vină, te caut sistematic printre perne cu dinții încleștați ca o mandrină, fac exercițiul și privesc chicoane. mai obosit decât rătăcitor călări. Și apoi când nesimțită lumea doarme, alarme lungi adulmec eu prin nări. Măi, frate, voi! Am ajuns la concluzia că dorințele și țigările de multe ori sunt la fel, adică ieftine. Aș dori regăsirea unui suflet șarmant întâmplător șlefuit în coate și gleznă, să-mi solemn uitarea prin besnă, protejându-mi iubirea ca un diamant.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 Crăpată de vreme, ceața și norii alergă prin ciurgă rămase în păscare de milenii boeme. Nici cuci nu caută cuiburi într-una, nici ploaia nu udă, aleasa cărare, Nici pas nu-i, nici umbră și nu-i răcoare, și n-are contur, nici luna. Au fugit trubadurii, pustiu sub balcoane, crăpăturile din pietre ascund,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 You are all right Song is alone and she is waiting for you searching for new ways to feel the pain drop what you to right Leave her empty and crying again The rain on a window laughs at her tears The sun in the sky is hiding its light So take a rainbow Gânduri din altă lume paralelă Gânduri din altă lume paralelă, glumind cu moartea peste trup se suie, n-am aripi și n-am umbră de statue. De, -de, -de sub se nasc coloane frânte, ca la un circ, spirale mă înconjoară, n-am aripi și n-am mâini să mă frământe.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 De papadumbre, Alimandre nicolindr, Se copila la sundre De valoare amăgindr Un almar amir de loe Canta suzi în cor susur, Dormitus animas noe Arasmind de papanur, Ocolind armande în zambre Se coprinde long de zur, În arcade din macabre Aburinde zor de Abatis de nuc, luminde, ori zalub mor de vânt, Din odor rămas de cactus cresc pe un fir de gând. Coapse roci la minace, Ard ascunse în braț de somn, Și coboară nopți pe ale Sub baston și pași de domn. Arasminde muzicale, Alimând remor de sus, Când izvorul de migdale și povești Mi s-a ajuns. Ceau, vă spun din altă lume, ce aș vrea să-mi să pot, Arasmind de ceau în glume, Mă cucuie într-un coată. Pa! Dorință Aș vrea să fi fost ecoul Născut din dans de țigancă rotund Peste șatră, aș vrea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 E totul cum îl știi și la fel. Se schimbă doar vremea și prieteni se schimbă. N-am bani de culori, n-am bani de penel și vorbesc înainte o singură limbă. Mă mai doare pe aici și pe acolo târziu. Nu uita, sunt mai bătrân decât tine. Am învățat între timp să respect pe oricine și să-mi accept matur destinul postiu. În rest, toate bune și toate nebune. Depinde cum vezi prin cristalul ascuns. Se întâmplă uneori telefonul să sune, iar eu nu răspund că n-am loc de plâns, dar timpul prieten, doar până la moarte și mie și ție și celor din jur, ne vindecă rănile din suflet încoate, pregătindu-ne simplu cu noul contur și așa odihnită în uitare și dansuri, excitația o clipă premieră mă simt, deținutul ceroade din unghii și lanțuri sfârmântem cu ea cu capul în ritmă. Iubirea e totul cum îl știi și la fel, se schimbă doar vremea și prieteni se schimbă doar, eu sunt o slugă cu nerv de oțel și vorbesc înainte o singură limbă. Pa! Un alt peisaj. La casa care singură se împacă. Din țipete de trestii am pus căciulă, pentru un suflet singur, fără soacră, sunt trei odăi puține, fără hulă, la casa care singură se împacă în liniștea scrântită printre fumuri, nu râde și n aleargă nicio moacă, nu-i veselie, nu-ți nu răscruci de drumuri, la casa care singură se împacă, nu-s ceasuri, nu-i portiță, nu sunt pași, din orizont nu bate nicio toacă Și cine stă acolo n-are nași, Acolo nu e moară ca să cearnă, Că nu scărări să car cu pașii grei, Nu-s vorbe și nu-s sărbători de iarnă La casa aceea nu sunt flori de tei, Nici vânt nu bate ca să undui râul la casa aceea teamă mie de mine, acolo ploaia nu mai audă greul, iar popa nici nu pleacă, nici nu vine. Prin uh, anotimpuri, din anotimpuri a rămas doar unul, ca un vagon troznit de fulger într-o haltă bizar, cresc împletite cu alunul gigante flori de nufăr la oaltă. Peisaj montan. Sub râuri de munți, sentind ca în salve oglind paralele, arzând argintii adunate de veacuri din râuri zglobi și pătate aici-colo, cu lebe albe. Cochi tremurați cu gene arcuite, și optescă pe prioarele basme cu lupi, când în ierni parcă scoase din vremuri ce oprite, adorm și reginele obosite în stupi.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 Învelit de natura culorilor calde și lacrim de lumină din timpul oprit, sub brâuri de munți se întind ca în salbe. Cuvinte cu, cu și fără sub înțelesurie Păsări albe, din gânduri ascunse, mă cheamă. Adormit peste o mână, mă visez un martir tremurând sub o gheață strălucind, a drama trânat un destin ca mosorul de un fir, stafidit sub o coajă aparentă și moale, mai uscat decât iasca printre umbrele ude, păsări negre mălatră din în poale într-un cort țigănesc cu culoare de dude, fete blonde, semețe, mirosind a regine călăresc pălăcustele veacului meu, piciuindu mi o dihna puțină din mine și trântindu-mă în praful de sub Dumnezeu. Un peisaj. Semet ca un munte, frumos ca un zori, cu căciula pe frunte înnecată în flori și rumen în piele ca un prung de un an, încins cu obiele și cu joc de astrahan, își aruncă piciorul în pas pe poteci. În suflet cu dorul, cu pistoalele înteci, Zâmbind ca o fată cu sfârcurile șui, Se arată haiducul din vremile lui. Acolo, în lumea săracă de piatră, El bate cu pumnul închis într-o poartă, Răsună în noapte lungi, Boierii-n pripă, în groapă la pungi, Argații transpiră în palme de frică, Și noaptea se strânge ca un plumb de alică. Când mândrul haiduc Andrei, cel temut, își arde boierii la pungi și șezut, Și-aruncă cu galben adânc spre prostime, Mângâind sărăcia și vremea ce vine. A trăit peste veacuri ca un sfânt și martir, În legea lui singur, neplătind niciun bir, Și-a murit într-o vară încolțit de călei, Dar cu căciula pe frunte și cu ochii în văi. Paisagiu erau niște brâne aproape de mine, unde nimeni vreodată nu s-a suit, Doar capre netunse cu fețe blajine, sau poate vreun câine mai opărit. Cotcodacii de munte se zbiară calei, sfidând de desubtul de rocă și râu, Ciobanii pe frunte port cușme din miei purtați din născare mai mult pe la brâu. Cerul e mult. Culori sunt eterne, seninul deșteaptă niște ciulini și tăcere de cult natura așterne peste trunchiurile roșii ale unor anini. Adevăr, din toate găsite de om peste lume, sau fiind născocite de gândul calic, doar singură cinică dreapta, anume oglinda, din toate nu iartă nimic.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 Adevăr, în uh, undeva prin anii 2000, nu mai știu, când ciclul vorbe goale, suferința unui călugăr. Se pierde o cărare ca o coadă de șarpe, uh, prin mii de copaci ondulați din născare, pământul din lemn cocoțat peste zare, peisajul e tuns de tăcere în noapte. S-a pierdut un călugăr cu mătănii la mână, au strigat cavalerii în armuri orbitoare, dar el se ascundea într-un fund de fântână, mângâind amintirea unei fecioare. Peste nori curcubei aruncă podețe și văd ochii lacrimați într-un fund de lumină. Curbată-i pădurea de atâta tristețe și plâns călugărul cu mătănii la mână. A venit Doamna. De n-ar mai fi venit. Visul meu a rămas vratec. Surprins, tânăr. Culori noi de paletă, spăite prin jur, bărfesc. Oamenii câte doi trăiesc împreună, dar separat. Nu știu cum se face. Nu știu cum au ajuns așa. Probabil toamna vieții, probabil mintea cea din urmă. Probabil nu e adevărat. Dintr-un azil, undeva departe, au scăpat doi cai. Da, doi, mereu s câte doi. Cifra fatală. Nu mai eu, pasc de unul singur, nu-mi pare rău. Toată iarba, ea mea, iarba asta roșie de toamnă, Nu prea are vitamine și uh, în suflet uh, mi-a scăpat un strop de frig, dar asta e, a venit toamna. Și așa cum pasc ne de oricine, îmi cam vine să strig, dar mă opresc, ca ei nu strigă. Ei mor încet în picioare pe limba lor, ori câte doi, ori câte singuri. Da, a venit toamna. Și versurile sunt mai albe ca barbalul moșcrăciun, copita mie înțepată de dor de fugă, oamenii dânzestre își mai scot cât un zâmbet din ala bun și îl aruncă așa peste gura iurea ca o glugă, ca, un, ca nu cumva să-i să plouă în tristețe, dacă se udă, citești mai greu Am rafturile pline cu dobitoci, cu povețe și am privirea înfipte într-un sând de catifea. Da, am privire, am înfiptă într-un sân de catifea, a venit toamna, preferam să vină sânul, da, mă rog, o să vină și sânul, probabil. M-a văzut cineva, era un vizitiu, probabil mă confundă. Îl văd, are biciul în mână, alerg dezbrăcat, așa cum și scriu de fapt, și, și sunt liber, nu cunosc și nu am stăpână. Aici nu există epilog sau sfârșit, toamna se duce și noi vom rămâne și din gândul bizar, coborând în finit, doar, la, a, doar sânul acela e, e, e de mare preț. Eu aș spune, da, doar sânul acela e de super mare preț. A venit toamna. Înprățioare a venit oamna, cam nasol. Clip Melancolie, pesimism, slăbiciune sunt calități comune în ziua de azi. Deprimante versuri scrise în clipe de glume nu răstoarnă interesul, deci nu poți să cazi. Astăzi banii, averea, doctoratul, BMW-ul, costumele cu nasturi clipind în șifonier. Astăzi, restaurantul rămâne procedeul de a se duce ieftin rapid prin cartier. Având toate acestea, fiind fundamentale, materialismul rece predat de la părinți, puicuțele se urcă de mici pe piedestale, ce nici cu scări din sufletul nu le mai atinge. Poemul, fericirea, priviri și jurăminte nu au valoarea sfântă din secolul trecut, așa că, voi și vă rog să luați aminte, nu jinduiți perfectul perfectul din ziua de azi e urât a, din de idioțenii versuri politice clip politic e un foc roșietic și slab sub oala de noapte a națiunii române cu ovații și cârpe sfâșiate din steag peticim de construind un renume e un zgomot de clopo de plumb peste noi Înfiltrați în istoria unui secol vulgar Parvenim din cenușea revoluției în doi, ocolind adevăruri, mestecându-ne rar. Politic stârnim un eșec colorat, economic revenim la mâncarea rângăt. Metaforic privind lovitura de stat, ne ucidem eroi adevărului sfânt. Sub, plopri, sub ploi de rutină și droguri și bani ne ascundem uh, parlamentul certat cu un cod, visând prosperități cu idei de golan și cântând adevărului, și Prohode. De aceea niciun val nu ne poartă pe sus, de aceea nu vom fi niciodată ce am fost, căci mintea și minciuna cinstitului apus, noi le vindem prea scump, buimăciți, fără rost. Și de aceea, zic simplu, într-un vers de căcat, că am ajuns de râsul lumii și este mare păcat. Și acesta fost un clip politic. Normal. Mergând normal prin parcul fără nume, fiind absurd, o bancă m-a oprit să-mi odihnească zelul obosit și trupul meu din glume. Am stat acolo normal atât cât a fost și până vulturește-mi-a muncit privirea mea albastră, fără rost, într-o femeie și un... Îndrăgostit. De fapt o vreau pe ea și nu pe el. Normal căci nu sunt gay sau altceva, când m-am simțit bărbat pe sub curea atins cumva de simțul menestrel și, conștient că n-am când plimbându-mi ochii doar de jos în sus, am admirat-o până au o apus și am luat apoi alte perechi la rând. Cum trece timpul când dorești ceva, cum trece timpul când nu ai nimic și atunci când le găsești un pic, nu le păstrezi inconștient, s-a dea. Ca în alte m-am ridicat în lume, am și clar numai cu mine, mi-am îndreptat coloana mea din glume și m-am întors la tine. Venind normal acasă singur, cuc, normal m-am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 tăcut și zmerit pe o pagină de lemn, încremenit fiind de zâmbetul născătoarei virgine, și o privesc cu vios peste mâine adormite, cum toarce cu fața întoarsă spre îngeri, în adierea și lumina eternă a Duhului Sfânt. M-am oprit acolo vreme de o viață și nu am arit să cutez mai departe în credință și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 Sinistru se frânge aspectul din mine, ca un fir nervant de apă curgând, mecanisme din țate coboară cortine, sinistru se coace de mență în gând, secolul pute de sisteme binare, serverul vieții se încinge non-stop, Șobolanii au ros încet, carul mare, Sinistru se coace, demența în laptop. Sămânță de curve ne sămânța, Prin de sticlă aleargă stavrizi, Căpâlna orbește se mută în săpânța, Sinistru se coace, demența în hibrizi. Cuvinte isterice negângură boala, Război și cenușe desenez pe trotuar. Dumnezeu, plin de scârbă, își scutură poala, Sinistru și sincer, ca un conte barbar. O scrisoare Că vă-am grăbit de gânduri, Călcând la întâmplare, Pe vechile greșeli din trecutul confuz. Fiind tangent la... Clipa ucisă cu onoare în cercul vieții strâmbe fiind un unghiob bătut ca o carpetă, iubit peste destin, Împărtășit cu mine în haosul recent, fugeam de mine însumi, știindu mă venin, Fugeam de, de viitura talentului absent. Intersectat în joacă mă simt de nimfe albe și... Scările îmi par rulante amintiri, Când gâtul peste riduri, Eșecurile salbe, poartă dezertarea, Ferind-o de opriri, Din când în când mirosuri, Arhive de salină, Și miei în roche albe retina miroiesc, Iar eu, privind mi viața ca ultima cortină, Pe scările spirale bătrân, Mă prăbușesc. Fluturi, staguri imaginare, ca o bâncuță din. ca o băbarcuță din ziar, decupat delicat la un bar cu probleme de parcare. Sunt singur, servit cu o quintă, de feceare murdare de jos. Personalul a încercat să mă mint, arătându-mi nota pe dos. Cafele turcești, ciocolată, tutun aromat de import și coapse tăvărite prin vată, îmi seduc iluzoriul confort. Fluturi steaguri, dar nimeni n de fluturi coapse, dar nu-i interes. În mocirlă, la, la fecioarelor surde de tutun și cafea sunt ales. Apoi, Seri scrâșnind din măsele, am pictat înăsprit și ursuz, mormăind din culori pe șosele tocite de neonul difuz. Dimineți, zugrăvite cu silă, locuind cenușiu am pictat, ca un zeu a zvârlit deprimat în esența ostilă, apoi nopți am pictat peste toate, dezbrăcată în adins de culoare, cu madone înţepenite pe spate, Arogante și fără pudoare. Imagine de cimitir Niște umbre de cruci Stau înfipte oriunde, Ca un valz petrecut peste forme de muze, leagă îngeri din arcuri flămânde, Lespe stăiate, în unghirop tuze. Flor de mormânt se adie odată, Toate tulpinile zbor înapoi. Torc din coroane mestece din poartă, Murmurând rugăciuni despre vânturi și ploi. Râuri curate și drepte în alee, Șiruri de bănci cu poeți de granit, Dorm în cadența unui pas de femeie, cu șolduri de vânt și cu pântec cioplit, O clipă în camera viermilor de mătase. Muzică fină, muzică lină, Țes între ele larvele în mătase, Dudele scoapte, luna e plină pe păi enjenii, Țes capcane din plase, lemnul din garduri, Văruit peste vreme, odihnește iure, tăcând, putrezind, peisajul pictează atmosfera cu fardul, liliacul tresare din flori și se teme de umbra din geamuri spălate curând. rătăcită în drumuri, cât o furnică, își care robotic vreun bob de nu știu, ostenită și tristă și moartă de frică, pisica privește fix în lambriu. O molie rămasă în căciula de iarnă, Tocește la dinți, clipind din petale, Ceașca cu clipe ușor se răstoarnă, Pășind ca o zână, cu picioarele goale. Crezul se-ndoaie în ecouri rotunde, Baba și visează amintirile vechi. Focul încet în cenușă se ascunde pisica, tresare ușor din urechi. Muzică fină, muzică lină, Ce între ele larve în mătase, Dudele scoapte una e plină, Păienjenii sescapcane. Din plase, Într-o noapte iarăși, Când topește în noptarea, Clipele din zi împripă, Bufnițe în culori pestrițe Și ciugulesc câte o aripă, Verzi din ochi și iuți din coadă, Suverani în mărăcine, smirnă, Ori fugim prin gloadă, gușteri tineri, ca și tine, umbrele se pierd în umbre, sub căciul cioban se plimbă. Oile la miei de o seară Le mai ceartă câte o limbă. Totul fuge de trecuturi, totul zboară lin spre mâine. Calzi sunt pruncii de săruturi, caldei vatra de la pâine. Și că ați citit pe mine, mulțumesc la toți din gură, Sufletul e pentru sine. Sufletul e cu măsură.